hizkuntza pole guztion izena Agusernanek eta Mikel bueno, Oianajoirente Euskal Herri osoko ezkerdiak eta abertzaleo milgune politiko berria sortzear da. Sortu izango da Euskal Herri Askaren Alde lanean eta borrokandiar dugun independentista eta sozialisten erakunde politiko berria. Baina bitartean legalizazioaren ataka gaindituta sortu prozesuan Murgilduko gara, erakunde politiko honen oinarri eta zutonak denon artean zehaztu eta erabakitzeko. Irunen, larun batean, azararen hogeita lauean abiatuko dugu sortu prozesua. Eta hemen gauden irundarrak, independentistak, sozialistak, euskaltzaleak, langile eta langabetuak, feministak, gazte zenelduak, sorturen eratze prozesuaren bultatzaileak gara. Ezgerra bertzalarekin, harremana izan dugun belaunaldi desberdinetako kidea garagu baina, gurerriak bizuduen egoera politiko itxaro pentsuak batzen gaitu orain eta hemen. Ezkerra bertzaleak, sorturen bidez, gurerria askatasunean eta berdintasunean onarritutako agertokira eramateko gidaritza izango duela sinistuta gaude gainera. Independentista eta sozialisten erritar batasun historikoaren adirazpen politiko berria izango da sortu, eta antolakuntzaren ikuspe, ikuspuntutik, zutik Euskal Herria ebazpenaren adiratzen politiko zehatza izango da. Euskal nazio askapen mugimendaren ondarea eta aldi berean, zutik Euskal Herria ekarri zuen ezzabaida estrategikoa egindako dako eguneratzea jasotzen dituen antolakundea izango da sortu. Sortu prozesua, bestalde, aurtengu gudabergen abiaturiko prozesua da. Lehen fase honetan, irureun lagun aritu dira lanean, eskualdetan eratutako lantaldetan. Kontraste prozesu bat izan da orain artekoa. Eta bertan jasotako ekarpen eta emendakinekin, Osatu dira, eratze prozesurako erabiliko diren ponentziak. Orain, ponentziak eskuetan ditugula gure txeanda iritsida. Erri eta uzuen txanda, eta irunen, Euskal Herriko beste berrunda larogeita amairu erri eta uzuetan bezalaxe, sorturen eratze prozesua aurrera eramango dugu. Lau izango dira, egingo ditugu herribatzarrak. bat barrak. Lehena, larumaz honetan izango da, ospital ezarren hartxaldeko bostetatik aurrera. Bertan, oinarri ideologikoen inguruko eztabaida egingo dugu, eta sortu nahi den indar politiko independentista eta sozialista berriaren perfil politiko ideologikoa zehaztea izango da elgurua. Abenduaren Habenduaren amagostean, hildo politikoaren inguruan narituko gara. Urtarriaren hogeita zeian, antolaketa eta funtzionamenduaz, eta azkenik, otxailaren behatzian, barne hautezkundiak egingo ditu. Alderdi politiko eta harritaren arteko hartu emanak krisisakon batean murgilduta da goela jakin badakigu. Sortu kordea, aize berriak ekarri nahi ditu politika eta instituzio munduari. Eta horren erakus lehiu argiena, eratze prozesuaren izaera bera izan da, izaera parte hartzalea. Nahi duen horok, era eroso batean parte hartzeko aukera izango du, eta bere part, parte hartzea, bere gogo eta aukeren arabera mugatu balko du. Gardentasuna ere, prozesu osoan ziurtatuko da. Batzarretan, erabili beharreko metodologia arreta zaindu dugu, eta alik eta iritzi eta karpen gehian biltzeko asmoarekin datozen iru hilabetetan irunen bertan laureunda irurogeita marlagunekin egoteko asmoa dugu. Hau guztia asanda, irungu ezkertiar eta bertzale guztiak sorturen eraze prozesura gonbidatu nahi ditugu. Bere burua ezkertiar eta independentistatzat duenak, eta zutik Euskal Herria ebazpenaren edukiak bere egiten dituen edo nork, lehenago ezkerra bertzaleko izan hala ez, du sortu era, sorturen eratze prozesuan parte hartzeko aukera, eta denak ongietorriak izango dira. Prozesuan parte hartu nahi duen edo nork jakin dezala, ez tabai daga ponentziak eskuragarri dituela, bai azia elkartean bertan edota sortu.net web horrian, gainera guztien parte hartzea errazteko asmoz, hau zendegi zerbitzu askeniko da bazar guztieko.